Розділ 4. До того, як я хакнув свій модуль контролю, я ніколи не виходив у відкритий космос в евакуаційному скафандрі. Одна з причин – у контракті завжди прописано обмеження дистанції. Тож якщо ти вартмех і відійдеш від клієнтів, скажімо, далі, ніж на 100 метрів, хаб-система через модуль контролю спопилить тобі мозок і нейронну систему. Клієнт, звісно, може дати наказ, який змусить тебе порушити обмеження дистанції, тому доведеться заплатити компанії штраф за знищення їхнього майна. Але евакуаційні скафандри, яким я відтоді користувався, мали хороші навчальні модулі, мало не як вбудований бот-пілот. Цей скафандр не відрізнявся і, крім того, був досить новий, не смердів брудними шкарпетками. Мабуть, варто згадати, що 99,9 десятків людських частин мені фізично огидні. Також я не особливо тішуся власними людськими частинами. З повітряного шлюзу я вийшов першим, тягнучи Амену за собою, і повів нас уздовж корпусу комплексу. Одне з моїх перших відкриттів про космос – те, що він нудний, якщо поруч немає гарних планет, станцій або хоча б чогось, на що можна дивитися. Ця частина космосу планет не мала, але і нудною не була. Скафандр мав засоби сканування, візуалізації, але вони мені не знадобилися. Коли під нами пролетіло щось величезне, я визначив його напрямок як униз, бо воно рухалося туди, куди наразі вказували мої ноги. То був базовий корабель, що повільно віддалявся. Стискаючи фіксаторами комплекс, вороже судно перебувало над нами. Величезна страшна пляма на сканері скафандра. Я під'єднався до потоку корабля, і оскільки півметровий комплекс не створював перешкод, мене почули. Роа поспіхом промовив Ми вас бачимо, надсилаю координати, і Михайло забере вас тягачем. Я завантажив запланований шлях евакуації і тоді спитав, де Оверс? Вона повідомила мені, що в рятувальній гондолі з іншими членами команди. Прийнято, вже зв'язуємося з ними», – відповів Роа. «Лише зараз зв'язуються? Якщо рятувальна гондола вже стартувала, вона б мала на той час бути на базовому кораблі. Але зараз я не міг нічого з цим подіяти, мусив спершу доставити до корабля Амену». Дівчина спитала, що це означає? «З Оверс та іншими все гаразд?» Я саме збирався запустити систему маневрування скафандра, коли сканер вловив сплеск енергії. Система візуалізації в скафандрі впала, а візор шолома потемнів, захищаючи очі від спалаху. Для мене цей захист був зайвий, але евакуаційний скафандр цього не знав. А мене з переляку охнуло. Шум заглушив зв'язок із потоком, а тоді Михайл сказав. «Промах! Повторюю! Нападник відкрив вогонь і промахнувся!» Почувся дещо слабший голос Радшпріт. «Цілили в рятувальну гондолу?» Решта потонула в шумі. Я дав наказ скафандрові очистити візор і крутнувся, щоб подивитися на недружнє судно. Не знаю для чого, зброї в скафандрі все одно не було. Хотів побачити, що саме на нас напало, а не просто сенсорну пляму. Цей імпульс був настільки ж дурний, як і деякі вчинки, які спостерігав у людей. Я побачив великий темний корпус, що відбивав світло з віддаленої головної зорі в системі збереження. Судно досі нічого не видавало, ні потоку, ні комунікатора, ні маячків, тож скидалося на величезний інертний об'єкт. Величезний інертний об'єкт, який тягне нас до Крутовани. Система візуалізації в скафандрі знову жила і надала сенсорні дані, тож я отримав точніші обриси, у яких ворожий корабель мав вигляд частково як темна форма, частково як схема. Дивно, бо за конфігурацією він точнісінько як... Сканери скафандра знайшли реєстраційну позначку на корпусі корабля і передали мені. І тут я його впізнав. Не довелося навіть в архівах шукати. Впізнав з графіка посадки-висадки транспорту на станції, куди подався після того, як покинув порт вільної комерції. Та це ж... Це ж дат, мало не сказав я по-ідіотськи, впотік. Це було настільки приголомшливо і дивно, що в мене знизилася надійність робочої системи і я втратив циркуляцію до органічних частин. Не те дивно, як з докучливим порушенням нормального стану, а дивно, як моторошно ніби в зоряних дорогах далекосяжджа в сюжетній арці зі страхітливою, повною примар-станцією та зсувами в часі. Або так дивно, наче в мене знову помилка пам'яті, архівні спогади плутаються з поточним збором даних. Ця думка жахала. "Ти що?» – перепитала Амена, а тоді корабель-недруг Дат вистрелив знову. Цього разу евакуаційний скафандр показав мені постріл як іскру на сканері. Він був спрямований кудись у далечінь, настільки далеко, що мені здалося, цілились у відповідач станції. Але він на такий відстані, що який сенс. Я дістав дані, які скафандр зібрав стосовно першого пострілу, що той також був далекий. У Ботоці Роа сказав «Ще один промах, ушкоджень немає». Михайл додав «Вектор дуже віддалений, не думаю навіть, може це попереджувальний вогонь?» Може, в мене і не помилка пам'яті? Я написав «Базовий корабель ви все ще готові нас упіймати? «Ро, Міхаїла, ти...» А тоді «Так, Вартмеху, рухайтеся, ми готові». Траєкторія, яку надіслав Міхаїл, ще підходила. Просто шлях був трохи довший. Налаштувавши наші з аменою скафандри на режим тандему, я відірвався від комплексу. За 20 секунд щось ухопило мій скафандр і смикнуло. Рух був м'який і зовсім не здавався б загрозою, якби не тривожні сигнали скафандра і шалена лайка Михайла в потоці корабля. Корабель-недрух, Дат, схопив нас тягачем і вів до свого корпусу. Я був обернений у зворотному напрямку і бачив усе лише через сенсори скафандра. Нас тягло до величезного шлюзу в портовій частині корпусу. І я не міг нічого з цим подіяти. Побачивши що лабораторний модуль Дата на місці, а це означало, наразі виконує функцію не вантажного, а дослідницького судна. Пісклявим від страху голосом, а мене запитала, у них є свій комплекс, навіщо і ми? Не знаю, відповів я. Я нічого не знаю. Поки нас тягло величезний повітряний шлюз, у потоці почувся крик рога. Він прискорює рух докрутований, ми втрачаємо! А тоді затвор зачинився. Потік нашого базового корабля зник. Я спробував перепідключитись, але вгатився в стіну тверду як... не знаю що, але тверду. Раніше я не бував у цьому шлюзі, але він був чистий, доглянутий, що збігалося з моїми спогадами про дата. Якщо я можу довіряти своїм спогадам? Якщо це зараз відбувається насправді? Я вкрай мусив провести діагностику, але я не мав часу. Закрутився замок, усередину шугнуло повітря, і затвор піднявся. Все справді мало реальний вигляд, а результати сканування евакуаційного скафандра відповідали тому, що я бачив і сканував. Ні потоку, ні активного комунікатора. Широкий коридор за шлюзом був порожній, світло налаштувалося на середню потужність, блакитні смуги на перегородках виконували суто декоративну функцію. У прозорій шафці, вбудованій у перегородку, висів ряд порожніх евакуаційних скафандрів у нейтральному режимі і готових до непередбачуваних випадків. Коридор був тихий, а судячи з вигляду сканера і мікрофона, порожній. З нашою появою посвітлішало, що зазвичай буває на екіпажних кораблях, де освітлення міняється залежно від того, що люди роблять, або за запитом. Скафандр зчитав рівень повітря в системі як максимальний, норма для людей і огументованих. Коли ДАТ працює в режимі вантажного транспорту без екіпажу, то тримає рівень витрат на мінімумі, хоча для мене підвищив. Було чимало способів вбити нас через повітряний шлюз, тож я переступив через защільник у коридор. Я потягнув скафандра мене за собою, щоб нас точно не розділило. Шлюз за нами замкнувся. У комунікатор скафандра Амена говорила – «Де екіпаж? Навіщо вони це зробили? Що їм від нас треба?» Я вже і вже тихішим голосом. «Прошу тебе, не мовчи!» Навіть якщо я травмований і бачу галюцинації, у мене є клієнтка. Якщо в мене помилка пам'яті, треба їй сказати. Я б волів, щоб на її місці була менса чи ще якась людина, яку можна попрохати про допомогу. У цій ситуації навіть Гуратін кращий варіант. Якщо скажу, що в мене ознаки, які вказують на якусь жахливу аварію пам'яті, вона зовсім перестане мені довіряти, а щоб витягти нас звідси живими, без довіри наобійтися. Та чи може вона мені довіряти, коли я навіть не здатен визначити, чи те, що я сканую або бачу, існує насправді? І якщо це дійсно дат, то де він сам, чортяга? Я відправив Пінг. Він відлунув у пустому потоці. Ніби гігантська сутність, яка мала б тут бути, просто відсутня, а в серді корабля порожнє. А мене дихало щораз напруженіше. Страх у ній наростав, тож я мусив щось сказати. Обрав дещо дуже близьке до правди. Мені здається, я знаю цей корабель, але його не мало б тут бути. Прозвучало не так схоже на помилку пам'яті, як на щось реальне. А мене шмурнуло. «Що? Що за корабель?» І мені сяйнула геніальна ідея, яка мала прийти раніше. Я сказав, що написано на тих нашивках на евакуаційних скафандрах. Менса і більшість інших майже миттю відчули б, що щось не те – я ніколи не прошу клієнтів надати мені інформацію, якщо можу отримати її сам. З багатьох причин, але найближче до головної, аж надто типовий самогубчий брак уваги до деталей, до якого схильні люди. А мене підступила ближче до прозорої шавки. Там виднілися ряди скафандрів, одні поверх інших, так що, коли якийсь винятий з комірки, на його місце ковзне наступний. Нашивки здійснювали локалізовану трансляцію в потік кількома мовами, яку можна считати через наші інтерфейси і евакуаційні скафандри, навіть коли потік дата недоступний. Так працюють маркерні фарби. А мене вголос прочитали. «Перегелі, пенсистемний університет Мігіри і Нової Таїландії». Це позначення і реєстрація дата. Так, ясно. Гарна новина. В мене немає помилки пам'яті або системи, це дійсно дат. Погана новина. Якого біса. «Я відправив шипінг, а мене обернулося до мене». Напевно, це крадений дослідницький корабель». Голос звучав уже твердіше, без придиху, не так перелякано. «Мабуть, рейдери його озброїли». «Він уже був озброєний». Я подумав, це ж мій друг, він мені допоміг, бо хотів. У голос я цього сказати не міг, я нікому про не розповідав. «Це освітнє судно для дослідження далекого космосу з повним екіпажем і штатом пасажирів», – продовжив я. Між місцями виконує функцію вантажного судна з ботом-пілотом, але в його маршруті немає збереження. «Дослідницьке освітнє судно», – повторила Амена. «Якби в рейдерів був такий величезний корабель, ще й озброєний, навіщо ми їм здалися? Може подумали, що в нас на борту є цінне? Чи просто літають туди-сюди і нападають на дослідницькі кораблі? Вони що, науку ненавидять?» Вона, звісно, говорила з сарказмом, але я знав про рейдерів, які чинили подібні речі з майже настільки ж дурних причин це не якийсь привид пам'яті або галюцинація. Отже, все одно, статистично малоімовірний збіг. І це... статистично малоімовірно. Чекай, якщо знаєш цей корабель... Голос зазвучав підозріливо. Статистична малоімовірність, мабуть, дійшла до неї. Ти щось їм зробив? І тому вони тебе переслідують? Звісно ж, ні. Повна брехня. Бода точно прибув сюди за мною, хоча від цього знання ситуація не ставала менш приголомшливою. Не міг же екіпаж Дата прибути сюди заради помсти, бо некерований вартмех убився секунду. Невже вони прибули заради помсти? Я й не завдав жодної шкоди Датові й нічому іншому на борту, хіба що використав трохи енергії і ресурсів, що Дат стери з журналів. Дивна причина відкривати вогонь по неозброєному дослідницькому кораблю. Буквально, вони ж могли просто надіслати доктор Сіменці рахунок. Хіба що хтось опісля пробрався на борт, зробив щось Датові і зіпкнув провину на мене? У цьому сценарії одна велика проблема. Навіть дві. Перша – як проникнути на борт без сприяння з боку дата. І друге – як завдати датові шкоди і не загинути миттєвою брутальною смертю. Я знав 47 способів, якими дат може вбити людину, аугументована людина чи бота-нападника. І єдине, чому я не знав їх ще більше, бо знудився і припинив лічити. І куди подівся сам чортів дат? Де його потік, дрони, комунікатор, люди? Чому не відповідає на мої пінги? Я не забув, що один із датових комунікаторів лежить у мене у відділенні під ребрами. Ну, три хвилини сорок секунд тому я про це не пам'ятав, але й не мав потреби в цій інформації дотепер. Комунікатор лежав собі неактивним і бездіяльним, відколи я покинув дата і транзитне кільце Раві Гайрал. Якби дат хотів мене викликати, він міг би ним скористатися, щойно опинившись у радіусі дії. Але це, якщо припустити, що він досі контролює себе. А може тілом дата керує хтось інший? Бот, людина, аргументована людина. У мене почав закрадатися страх. Я не хотів, щоб Дат страждав, а все, що може завдати шкоди Датові, нас із мене просто знищить. Це не допомагало. Почнімо з припущення, що Дат не ушкоджений, але з якимось обмеженням, про яке я не мав часу міркувати, але мусив. Чи Дат через неактивний комунікатор відстежив мене після того, як наш дослідницький корабель вийшов із скротований? Так, напевно. Але для чого? Навіщо заходити в простір збереження за мною? «Дат любить свій екіпаж. Дуже любить. Він що завгодно зробить, аби допомогти їм. І навіть зрадить мене. Щось його змусило? Йому потрібен наш комплекс чи це просто супутні збитки? Він ухопив нас із мною тягачем і прискорив рух до кортовини. Наразі ми мали б бути в ній і віддалятися від збереження. Відповідачі нас уже не простежать. Принаймні це означає, що базовий корабель забере на себе Оверс і решту, хто там з нею в рятувальній гондолі. Треба вибиратися з евакуаційного скафандра». У зоні дії сили тяжіння рухи в ньому ставали незграбні, а якщо бути необачним, його можуть хакнути, і я не знав точно, наскільки скафандр захистить Амену від снарядів та інших видів зброї. Виходити зараз назовні – не найкраща ідея. Свобода рухів важливіша. Я наказав скафандрові відстібнути шолом і випустив дрони. Двох відправив у захисну позицію на вході в коридор, а решту послав ретельно прочасати корабель і знайти дата. Тоді я розкрив свій скафандр і вийшов з нього. Це точно розумно? – запитала Амена. Ще не вистачало, щоб мої рішення ставила сумнів повнолітня людина. Маєш інші пропозиції? Ну, напевно, не церчати ж нам у цих штуках вічно. Пробурмотіла вона і розкрила свій скафандр. Я чекав, доки вона вилізе, Амена трохи трусилася, вся спітніла і більше налягала на неушкоджену ногу. Потрібно дістатися медичного відсіку. З тим, що тут відбувається, розбиратися стане легше, коли Амена залікує поранення. Я рушив по коридору, вказавши Амені, щоб не відставала. Сканер досі не вловлював нічого крім фонових перешкод від систем дата. Через дрони я бачив порожні коридори, закриті затвори, відправив їх на контрольну палубу, конкретно до командного приміщення під містком. Хтось мусить там бути, хоч бот, хоч людина, хоч аугментована. Цього разу я пинганув комунікаційній системі. Комунікатор корабля відгукнувся, задзвенів автоматичною відповіддю, а мене захнулося від звуку. Тихим голосом я їй пояснив: "То я «Для чого?» – прошепотіла вона, але вимогливим тоном. Тоді скривилася від злості. «Точно. Напевно, вони і так знають, що ми тут, бо вони з нас викрали». Наразі мої дрони нікого з екіпажу не виявили. Комунікатори нічого не відповідало, тож я рушив по коридору. Не до кінця розумів, що робитиму. Може, варто піднятися на даті в місток і погупити по щиту над його ядром контролю?» Це був один із коридорів, в який я, працюючи над своїм кодом вдавання людини, обійшов увздовши в поперек, поки Дат критикував мою поведінку. Можливо, саме через це я втратив пильність. Через це, а також тому, що лише кілька секунд тому тут пролітали мої дрони. Увійшовши в коридор, периферичним зором я помітив, як щось сіпнулося. Для цього дрони і потрібні. На жаль, мій дрон-вартовий нічого не зауважив. Я також не бачив, доки воно не порушилось, а тоді стало вже запізно. Мене вгатило просто в скроню, а тіло прибило до перегородки. Катастрофічне зниження надійності робочої системи. Вимкнення. Перезапуск. Я лежав купою на палубі, в щоку впирався якийсь уламок. Я знав, що в мене відбулось аварійне вимкнення. Завжди сумую за своєю бренею, але в такій миті особливо. Органічні частини всередині голови для мене необхідні, але там у них набагато краща амортизація, ніж у людському черепі. Вардмеха можна вдарити так сильно, що надійність робочої системи впаде швидко і низько, спричинивши тимчасове вимкнення. Ключове слово – тимчасове. Але насправді це погана ідея. Погана у випадку, якщо хочеш втримати внутрішні органи всередині тіла, а не лишити їх гірляндами на перегородках краденого транспорту. Що ж, начувайтеся. Мої дрони перед тим перейшли в нейтральний режим, а системи ще не діяли, тож не мали до них доступу. Запрацював мікрофон, і я почув звук із глибини коридору. Голос о мене надто тихий, розібрати слова не вдавалося. Я підключився до потоку дрона-ретранслятора, пасивне підключення там досі працювало і передавало дані. Голос о мене був сповнений, очевидно, награної бравади. «Ви зробили страшну помилку! За кілька хвилин прибудуть озброєні кораблі, вони скоро...» «Ой, дітятко, ми на транзитній перемишці, тебе вже ніхто не знайде!» Голос, неідентифікований один, був невимушений, грайливий і відлунював через застарілу допотопну систему перекладу. «А тепер розкажи нам про зброю!» А мене на бравада переросла в реальний гнів. «На нашому комплексі не було зброї! Якби була, ми б вас уже на шматки рознесли!» Примітка для людей і агументованих. Зверхності не любить ніхто. Неідентифікований один відповів ще більш втішено. «Краще б вам мати зброю, про яку нам розповіли! Інакше я по одному видиратиму тобі ребра і ламатиму їх у тебе перед личком!» «Це я собі зберіг на майбутнє!» Неідентифікований один, схоже, озвучив цю погрозу з певними труднощами. Буде неприємно, якщо вони самі з цим не стикалися. Інший голос, неідентифікований два, додав. «Терпіти не можу, брехню! Всі ці штуки брешуть!» Звучав він майже ідентично, хіба був трошки глибший. «Я не брешу, уявлення немає, про що ви говорите!» Сказала Амена. В індонації пробилася трішки страху. Схоже, вона почала усвідомлювати, що розмовляє не з тими, хто відкритий до раціональних аргументів. Не ідентифікований один сказав, «Ти брешеш, воно бреше, все бреше. Не думай, ніби ми не знаємо, що і як». З нотками відчої Амена промовила, «Я нічого не вдію». Мої частини помало поверталися до роботи, надійність робочої системи зростала. Тимчасове вимкнення вивело чимало стресових токсинів, виділених органічними частинами, і мені стало навіть краще. Сканування показало, що уламки під щукою взялися з компонентів, захищених кожухом, який вважається маскувальним матеріалом. Мене вдарило дроном, мабуть того ж типу, як той, який я помітив у комплексі перед тим, як ми евакуювалися. Він влетів у мене з такою силою, що я сам розлетівся на шматочки. Жоден з датових дронів, принаймні з тих, що він мені показував, не мав маскувальної конструкції. І, можливо, примусовий перезапуск пішов мені на користь, бо чомусь по-ідіотськи мені раніше не сяйнула думка про це. І якщо є дрони, які отримують накази, всередині дата мусить бути і активний потік, але на якомусь нестандартному каналі. Коли в мене знову запрацювали ноги та ступні, я повільно випростався і налаштував свої приймачі на сканування всього діапазону. Моя вогнепальна зброя лежала розтрощена на палубі, ніби її потовкли якимось інструментом. Поки я відстежував напрямок амененого голосу, в пригоді стали збережені схеми внутрішньої будови дата. Вигнутим коридором до коридору перехрестя, далі до відпочинкової зони екіпажу, я не видавав жодного звуку. Діставшись першого вигину коридору, я відшукав їхній потік контролю дронів на зашифрованому каналі, наче військовий. Розумно, от тільки шифрування там було фактично допотопне, за ботівськими мірками, якщо не за людськими. Моє останнє оновлення патентованого зламника ключів від колишньої страхової компанії було застаріло на 8700 з плюсом годин. Але я зламав їхнє шифрування, наче гілочку. Потік у них був майже порожній. Я не виявив голосів лише команди дрона. Якщо шифрування таке старе, то, мабуть, і коди дронів також. Я взяв найстарішу версію файлів із ключами і почав їх добирати. Мої ж дрони були досі в режимі очікування, бо я перебудував свої вхідні сигнали і підключення, але наразі користі з них була лише половина, оскільки через маскувальний матеріал вони не могли сканувати ворожі дрони. Двері в кімнату відпочинку, де я виявив мене голос, були відчинені. У тьмяний коридор лилося яскраве світло. Я збирався зачекати, доки не поверну собі як мінімум 90% надійності робочої системи, але почув, як Амина каже. «У нас немає зброї, ви помилилися з кораблем». Страх у її голосі проступав уже неприховано, і зненацька я опинився в кімнаті. Контроль імпульсів. Варто спробувати написати патч-коду для таких випадків. Відсік був великий. З м'якими диванами і сидіннями, вбудованими в перегородки, кількома невисокими столиками, які складалися в підлогу, і з різноманітними дисплеями вгорі і наразі згаслами. Серед людей у кімнаті була одна клієнтка. Амена, притиснута спиною до дальньої стіни, розтріпана і перелякана, але без видимих нових травм. Двоє потенційних ворогів, імовірних жертв. Обоє сперті в дальньому кінці відсіку за Аменою. В обох виднілися сенсі, обоє дивилися на мене сповнені шоку, жаху. Обидва жертви мали на собі зім'яті й подерті червоно-брунатні уніформи з корпоративними логотипами. Ще одна аномалія, оскільки уніформа екіпажу дата темно синя. Двоє ворогів дивилися на амено і жертв, ймовірно, агументовані люди. Результати сканування не показали нічого. Вороги обернулися до мене, виглядали вони, як висохлі худі агументовані люди з землисто-сірою шкірою, травми, хвороби чи незвична агументація шкіри, косметична модифікація. На обох обтислі захисні костюми з напівшоломами, які, на диво, на дурне диво, залишали оголеною значну частину обличчя. Вузькі людські риси, темні брови, що вирізнялися на тлі гладенької сірої шкіри. Обоє всміхалися безбарвними губами. Один зі звинуваченням, неідентифікований один, тобто ворог один, звернувся до другого. «Ти казав, що він мертвий!» Вони були не зовсім однакові. Ворог один виявився трохи вищим і мав ширші плечі. «Та бідолаха й був мертвим. Відповів неідентифікований 2, ворог 2 і засміявся. Бідолаха, мені здалося, що в одній з моїх органічних частин тріснув капіляр. За спинами ворогів висіли три дрони-моделі, яка не збігалася з жодною в моєму архіві. Круглі, завбільшки десь із мою голову, але попри розмір, шпарини для камер і зброї були приховані. Маскувальний матеріал перешкоджав скануванню, але не картинці в органічній частині мозку. Через це в мене виник неоковирний подвійний зір. Сканер наполягав, що переді мною в повітрі висять аномалії, яких не мало б бути на камері. Проте їхнє чітке зображення лежало в тимчасовому сховищі даних, узявшись з органічної нервової тканини. Я знав, що ці ворожі дрони не повільні, але виглядали вони неповороткими. Перш ніж продовжувати потрібна інформація. «Що ви зробили з датом?» – запитав я. Це не є необхідна інформація, але я хотів дізнатися. Ворог один із цікавістю підняв голову і оголив гострі зуби. Ще одна ймовірна косметична модифікація або генетичне відхилення. «Та ти щось белькочеш, бідолахо!» – сказав він. Ворог-2 майже таким самим тоном додав. ці створіння, здається, взагалі не контролюють вокалізацію». Я пам'ятав про Амену, яка стежила за мною величезними очима, обума руками затуливши рот. Жертви, що досі перебували позаду неї, з подивом роздивлялися мене. Я прояснив. «Цей корабель, що ви зробили з ботом-пілотом?» «Дат – це далеко не але я не міг дібрати відповідне слово. Ворог-2 зітхнув і склав руки, наче я поставив дурне запитання. Ворог-1 зловісно вишкірівся до мене. Він не знав, хто я, і, мабуть, навіть не знав, хто такий Дат. Але я розумів, що мене це турбує, тож збирався натішитися наступними словами. Звісно ж, ми його видалили! Я відчув переміну в себе на обличчі. М'язи зовсім застигли, але не від удару дроном. Мені досі погано вдається контролювати вираз обличчя, і я уявлення не мав, як виглядаю. Крізь пальця Амена прошепотіла. «Ой, мляха!» «Ти диви, як озвірів!» – відзначив ворог один. Ворог два сказав. «Ну й нудота! Злий, далі наляканий, далі мертвий! Нудно-принудно!» Ворог один почав. «Тепер всі ви належите нам! Я зараз поясню, що буде далі! Ви нам розповісте!» Я вхопив ворога один за обличчя. Не найкраща стратегічна атака, але найшвидший спосіб заткнути. Скориставшись його обличчям, наче держаком, я метнув ворога в бік на вбудований у перегородку диван. У голову мені кинувся ворожий дрон, швидкий, але цього разу я був готовий. Я ухилився, він спинився і розвернувся, щоб завдати нового удару, але я пробив його кулаком, а тоді вгатив ним з боку об затвор, щоб відбити рештки собі з руки і обернувся. Ворог-2 в той час дивився на два інші ворожі дрони, загадуючись, чому ті не реагують. Плюс бути конструктом у тому, що я можу переживати шалені емоції і водночас виконувати фоновий пошук команд ключів для дронів. Мені підкинуло збіг, і ворожі дрони одразу пінганули на знак згоди в ту мить, коли ворог один назвав мене нудним. Іронія – чудова штука. Я відправив наказ вимкнутися, і вони з гучним грюкотом попадали на палубу. Сіре обличчя ворога-2 спершу засвітилося подивом, а після того – люттю. Трохи смішно. На цьому моменті, якби я був людиною – фу. Мабуть, засміявся б. Натомість вирішив піддатися першому потягу і до смерті відгамселити цих сирокопиких. Ворогом я сказав, «Злий, далі наляканий, далі мертвий, правильний порядок». Жертва один прошепотіла, «О, божество, це ж...» Ворог один, що звивався на дивані, потягся видно по зброю, пристебнуто до костюма на стегні. Я кинувся вперед і схопив його за зап'ясток швидше, ніж той зімкнув пальці на руків'ї. Як виявилося, це був оманний рух, бо вільною рукою він ляснув мені по плечу, і я відчув удар болю від енергетичної гармати. Ворог один вишкірівся до мене всім обличчям. Болю завдають снаряди, а от енергетична зброя мене просто дратує. Я розчевив зап'ясток, який тримав, схопив передпліччя з енергетичною гарматою і переламав. Передпліччя. Сама гармата, громісткий трубоподібний пристрій 3 сантиметрів 10 завдовжки, грюкнула на підлогу. Ворог-1 заверіщав із суміш люті й невіри, що не ослабило мого гніву. Ворог-2, я б сказав, не своєчасною впевненістю, підступив до мене і тицнув мені в груди ще однією енергетичною гарматою. Він рухався так швидко, що пізніше мені довелося ще раз перемотати відео, аби проаналізувати свої дії. Я відштовхнув ворога-1 і врізав ліктям в обличчя ворогу-2. Видир енергетичну гармату з долоні «Ворога-2» разом з кількома пальцями, вігнав її трубку йому в груди, гострого кінця вона не мала, проте я впорався, а тоді пробив там величезну діру. Далі за допомогою гармати і тієї діри я підняв «Ворога-2» і гупнув ним об верхню перегородку. Тричі. На всі біщі розлетілися рідина і шматочки. Це було приємно. Думаю, я ще так зроблю. Але це забрало багато часу, і «Ворог-1» устиг піднятися і кинутися до затвора. Я пішов за ним, але тоді почув, що у мене кричить мені: Варпеху, дивись! Я подивився. Два ворожі дрони, які лежали на підлозі, блимали безладними вогниками, вмикалися. Я знову відправив наказ на вимкнення, але цього разу ключ не спрацював. Перший дрон я розтов черевиком, а другий ухопив, коли він піднявся над підлогою. Його я розтрощив об крісло, випадково розбивши ще й один дисплей. Двоє жертв збуджено гукали щось а мені, і мені довелося відмотати і увімкнути аудіо, щоб розібрати їхні крики. Жертва один ухопила мене за руку і сказала Ідіть з нами, треба тікати, ховатися. На такій близькій відстані, хоч первинний потік дати досі не працював, я вловив певну інформацію з її інтерфейсу. Потокове ім'я Елетра, гендер жінка, також ідентифікатор працівниці корпорації під назвою Баришестранза. Жертва два. Потокове ім'я Рас, гендер чоловік, також ідентифікатор працівника Баришестранзи. Швидко, доки не відправили ще дронів. він кинув на мене погляд. Знайомий погляд. З тобою, вартмеха, у нас є шанс, а мене обернулася до мене. Ходімо з ними. Своїм дронам, які були в нейтральному режимі, я вже відправив команду перезапуску. Ворога один вони вистежили легко, бо він мав поранення, стікав рідиною і вирощав. Знаєте, якщо не хочете, щоб вас вручну витлюбушили власною енергетичною гарматою, то, мабуть, не варто нападати на дослідницький транспорт направо і наліво та чинити опір некерованим керованим Маю дещо докінчити, відповів я. Дронів забагато. Наполягала Елетра. Вона перевела погляд з Амена на мене і навпаки. Не знала, кого переконувати. «Вам треба піти з нами!» Амена ступила в мій бік, скривилась, коли довелося налягти на поранену ногу. «Вони кажуть правду? Ти не бачиш, чи до нас летять дрони?» Ворог-1 вибіг через затвор у командне приміщення над містком. Командне приміщення, де я провів більшу частину з датом, де ми дивилися відкривачів світів. Мої дрони зняли на відео іншого недруга, який уже чекав там, обозначений як «Ворог-3». На східцях, що вели вгору на контрольну палубу. Затвору командне приміщення почав опускатися. Вісім моїх дронів дісталися до нього саме вчасно і встигли прошмигнути. Люди мали рацію щодо ворожих дронів, які припинили відповідати на мої ключові команди. А це означає, що десь є мотивована система керування, яка підсунула швидке оновлення безпеки. Я ще мав доступ до потоку ворогів і, судячи з шифрованого трафіку, хтось там віддавав накази ворожим дронам. Накази, які найпевніше передбачали зосередження сил, щоб нас убити. Напевно, так, сказав я, а мене нетерпляче помахала руками. Ну то ходімо. Я спробував зарубати потік керування ворожими дронами. Деякі через це втратили орієнтацію, а інші й далі отримували накази. Видно, система мала недоступні для мене частини. Коли я в ній працював, виникало відчуття, наче намагаєшся дати собі раду з вогнепальною зброєю, хоч у типу тебе половина пальця відстрелені. Всі дані необхідно конвертувати в інші формати. Все неправильно. Реальна запара. Щоб отримати повний контроль, я планував почати спочатку. З тесту на проникнення. Просто дай йому наказ! – роздратовано гукнув раз. Він не виконує наказів! – відрізала Амена. Я хотів зробити це зблизька і особисто, але такого варіанта не було. Мої вісім дронів тепер у середині контрольної палуби, де ворог-1 і ворог-3 лежать у вичікувальній позиції. Ворог-1 повалився на м'яке крісло, віддихувався, а травмовані руки тим часом звисали. Ворог-3 підійшов до неактивного дисплея і жестом руки ввімкнув його. Дивно було бачити, як людина, чи хто він такий, робить це вручну. Вони ще не налаштували свій нестандартний шифрований потік на доступ до систем дата. У загальнокорабельний комунікатор ворог-3 промовив «Нападники-втікачі, розрубайте їх, наче…» На останніх словах перекладач зашипів. Мабуть, я так і не дізнаюся, як мене треба розрубати». Я вивів один із дронів з зрою восьми і дав вказівки решті. Через захисний костюм і напівшоломи я мусив цілитись у відкриту частину обличчя. Ворог-3 видав булькання, а ворог-1 з придихом закричав. Сім моїх дронів один за одним згасли, восьмий продовжував трансляцію, з якої я бачив, як тіла безпорадно метлялися і зрештою попадали на палубу розвалені і роз'юшені. «Але ж це вартмех!» – узявся заперечувати раз. Але з дедалі розпачливішим виразом обличчя слухала повідомлення комунікатора та його різке припинення. «Нам треба йти!» А мене ж ще крок. Тоді вхопила мене за руку і блимнула злим оком. «Послухай мене!» Я опустив на неї погляд і налагодив свідомий зоровий контакт. Майже вся моя увага тепер була прикута до неї. А остання людина, тобто ворог, кому таке вдавалося, спливала кров'ю на перегородці позаду мене. «А мене надто егоцентрична чи смілива!» аби усвідомити, що чинить дурницю. Вона випнула щелепу і сказала «Нам треба йти з ними, негайно!» Я акуратно прибрав її руку зі своєї куртки і відповів «Більше ніколи мене не торкайся!» Амена втупилася в мене, стулила губи та обернулася до Елетри і Раса. «Ходімо!» Елетра підступила до затвора. «Сюди!» «А він слухатиме?» – запитав Рас. Я пройшов повз елетру і вийшов із затвора саме вчасно, щоб схопити ворожий дрон, який там вичіку Розтрощив його перегородку і струсив залишки з руки. Звірившись зі схемами дата, я сказав «Сюди!» Вони пішли слідом.